بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ صفتنا بغبائی تو بخاک با اللہ وفع رضید اللہی حغا اللہ انگلچا لگلے علا عبدہ الكتابات کتاب ولم یجلہ عوجہ اونی لگر غلدی کتاب لرسکو بیا لے کی قبلی جیشتا قیمن درست و کتاب لے. لَيُنْذِرَ الَّذِينَ طَارَجُوا رَيْحَ الْفَلَقِ بَأْسًا شَدِيدًا وَغَضَبًا خَشِنًا لَّمَنِ اتَّبَعَ تَرْفَدَ اللَّهُ نَبِي وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ دی ربوی دی فیو پڑی حجر کی عبد آمیشا میشا یا نوسیلی پڑی کی عمیشا میشا, میشا وینجر اللذین آوی ریحا کسان قالو چوائی غیو اتخذ اللہ و لبعا نولد اللہ اولادو اللہ نعبان نولی اولاد نولد ما لہم نشتردی لربی حیو پڑیبان من علم سپوها ولا لآبائهم اوند دید مشران سر پڑیبان سیلم قبرت کلمتن د هر یا خبره وا تخرج من افواه چروزي بخلود بينا دغه هر غټه خبره دي ورې خلينه رغاسي صل الله شريكانه ولادت ثابت اي يو يقولون ان لاي دي الا كذبا مزردرو صل الله كبا همت ثكا الله را شاهد چته وجني ذا مختلف على اثار هند ديته ياله اثارما نه دا آثارهن ت داړي دوود نوطانبل تا نهواري دلته خبره نهي تغان وژی منو تج مع مراړي دال <سؤال> حی په پرانوانې اس دجه د غنا دغم دجه نظان حاله دمر در د الله دبي پ کې صلهته ورکي چې د ځان دک ماچل ان جانا ک ن درزي د منه۔ ما حَرَ عَلَى الْأَرْضِ كَثِيرٌ مَّكَانِي زِينَتُهَا زِينَةُ الْمَآشِ دِيرُ تَارَا لِمَنْ بَلَغَ وَهُمْ دِيرُ تَارَا شَيْءٌ انْتِهَالُ لِأَهْلِ الدِّينِ أَيُّهُمْ شَكَمِيَةٌ قَدِيَةٌ أَحْسَنُ عَمَلًا دَارَ حَيْثُ عَمِلَ كُلُّهُمْ وَإِنَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ خَالِخَ غَرْزُ إِنْ كَانَ مَا عَمِلَ عَلَيْهَا شَكَمِيَةٌ مَّكَانِي سَعِيدًا دَارَ غَرْزُ مَيْدَان جو روز اساس بالکل سخاص ستره ګرځو ټول دوتیه کروندې او دا داغات متي ختم شي اما سته یا غمان کې ته اما اصحاب الکهف یقینا اغوار د مغار ور رقی مود تختي اعلی من ااتنا بدلاله توحید زمونا عجب عجبا عجبا كهف اغوار کې چې مؤمنان اولیاء وردن دلشي ورقي ویا طاقتې پاره دغه نوم لیکل شو ما سابقه <خخ> فو صاحب الرقیم دا دی دغه نوم غار اول فتیاته کلاچ پناهی واغستی دی زمانه الکهف غار تام لاند دباشانه پههار کې پټ اے زمین و ربعات نارا کمی تمل لگن کل اختل رحمت ابن مہربانی و حی لنا اوثان کریمو و لرامن امرنا دگی کار و مون رشد آہ دایت ہم فدرگنا لازانہم اللہ علمیہ پردر اسی پردن دیوانی فلکہ فلکہ پر غار جی سمینہ ددا سوکلن دشمیر انما باث ما هي يا مرا پورتوکليدي لما علمادرطرس سرغن کو من ايل حزبيني چکن يو ديدوارو بلنا احساء شير کوي لما لما دهس لذي سوچي لوختير کړي امداد نه دينا نهل نقص عليك الله هي بياني تتاواني نباهم حالد دي بالحق حق سرغن دي انهم فتيت اليكل اندازي آمنو بربهم ایمان رو رو پستل ربانی وزدناهم حدا ازیاد کرو من نبیت حدا وربتنا علا قلوبهم مضبط والی رسول من نبیت زمبانی از قامو کلچ دیود ریدنود بادشاہ وعنی فقالو نویلی جی جانان ربنا رب السماوات والارب پالن کے خَرَدَنَ مَرَدَنُ مِنَّا مِنْ دُونِهِ سِوَى دِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُتَجَبِّرَ لَقَدْ قُنَّا دِشَكَ أُبُو وَيُمْنَ وَأَنْتَ دَاوَكِ شَطَتَاهُ لَرِي خَبَرُ دَحْقَنَا دَشَطَتَ اخْتَلَّ مَانَ دَادَا لَرِي خَبَرُ دَحْقَنَا أَوْ دَاقَنَّا دَادَ دَحْقَ وَلَا أَقَلَّ لِرِي خَبَرِي كَمُنْ غَيْرُ اللَّهِ رَامَجَتْهُ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا دَادِ قَوْمِ زَمِيَا اتخذود این اولید من دونی هی سواد دی اللہ نا آلیہا نرمدن گاران لولایاتو نالوہن اولیم پیش کئی دیتا عبادت دی اخپلق <تصفيق> بایان بسلکان انبین اندرول سرگن بدلی عبادت کئی فمن اولن نشتر لی ظالم من دا چانا افترال اللہ کا بزا چی جو رئی پا درو مون دا ت من مشهه کوئيل تممون کل چې دا شي تاثر مشرقانو وما الله ال چېې ور بعد کوئي سوا الله کا ض او اوسان دکی تاسو مرا من امرتکم دګیکار تاسو نه مرفقا اشید فویین دفایی غشید ور لاسامت بیت غار کې وردن شل الله په خوږ راوست او اس الله دغار غحال ذکر کای وترشم تا ویبتم ور ایما محبوب یادت علات کله چراخی جی تزا ور ان کفهم نو د انور د غار د غرب او کل ج ت د هم ب کوي دنظرہ شماے گس رہ هم دا کرامکی فتن پر پلادي من د غارنا ظے ک د و دا د کول او د ب د ور د گررم میں د ساتن من آ اللهه د ب د قدرت د 18 درو سوال نه کالو دکول ذالک دوی دا زمره غدود کول یا وذالک دوی دا پن ور د جرمین ساتن من آیات الله د دلیلونه د قدرت د الله نه وی من یهد الله هر اسو چل له اور پیداه تو کی سوال محتجن دی اللہ نرم دن ک و من یهد بلا اسو چل له گمراہی فلن تجد له مرجس ب انمینه د ولیم سوګ دوست مرشد الارحم الدين ته وتصبو هي غمان بکیت پر صاحب کفزانی ای قاظن ترین میفدی به دربی وهمرقو انها الان کی بده ومقلبون لاي ارا ال ام ندیلات ال یمینی خ طرف توجات الشمال و جس طرف تا ایته کی ګړې مړي بسره لې دی یوکه سپورته روانو ډېر وشاله غَرٲئِن کِی دِخِلِ دَارِ الْوَسِعِ تَفُرشُهُم بَأْنِی بَغَار طَغَ دُرشُلِ خَلی دَارِ خُوَری لِی وَکَلِبُهُم اَسُودِ گُو بَأْسَتُن زَرَأِ الْوَسِعِ غَرٲئِن کِی دِخِلِ دَارِ لَا سُمَرِ الْوَسِعِ طَغَ خُلِ بَغَار کِچ دُرشُلِ لَغَی لَغَی ولا ليت منهم مخامفه वापस تشریدین فرارم تطیختہ بس رود اللہ پهغه مقام کې چولہ ولا لیتہ منهم رضا او خامخدہ تشریدین دروغنا ور سپید اصحاب که صدایا مرګ کیا کرو ملہ قران کې ذکرو بودبد سليمان علیہ السلام خطره خطره ملال هغه ذکر قران کې ترن ماسلو نا ټوبو غوږونه خلک له نن میمره ټوبو نوای شي باندې ورور خو رنام ته اختلاف وای به څنګه چې هیڅ څوک حال ورته موليږي با خبرې چې څو دا گزارا کوي ته کوشش امه دا خبره نکم د ټیو د حق غام دی رسول الله مو کو تل کې الله راولي په دې پرنده ده لیکن خطر دی توحید اللہ قرآن کی ذکر کو. دی الله پران ذکرته ناروږه استیل هوره دې شلوله ماوي وکړي و دې واټه و كذلك الله ادارمی داس ما هی را پور تکلی می منځ دی هوما لیا تسا علی دینهم دید پارچیت کی شنو کی دونون تختلم مسکی قال قال منهم ویل یوم من هندجینا یو هن کم لبست کم لبست سمراخ متیر په دی غار کی قال او باد اومن یا باغی درزنا فر اولیاء غیب دانوالی ملغیبنی قالو ایو دی ربکم رستاسو آلم و خفو حل بمال بست انتاسو بانی جتاسو وختیر کرو فداسو احدکم نولی گئیو پتاسو کی بیوارقکم تبی تیسو چاندر ایخ پل سرحاوی ہی چداوی پل المدینہ تب خارکا فلین زرمدیج اگوری چه کمیو ډېر پاک ته عام والے او چې کنه ورته الله را نه دي چې حرام را نه دي فلیاتکوم ذرزق مینহু مراد دي تاسو لپاره یو زیک خوراق آت منه ده کوي ولا یشرنا مدي خبر وي ده بکنت تاسو باندې هغه نیو تن څنګه یې مسلم راغار کیو انهم یکنده خلق یې ظهور علیکم په چاوي خبردار شي تاسو ته د یو مکان باندې استاد روان دي يرجموكم من संसार و موکي پدته و موني هغه شان به سره فکر دي عالم کې ته سوره بادشاہي تي او يعيدوكم ياب واپس کې تاسو فيه ملتين قديم شرک کفر لږه مجبوره کړ او که تاسو هداي پدې کې واپس شوي او چريدم کامیاب تاسو په وكذلك اثرنا عليهم اللهو ادارن خبر کړو موږ خلقت ته ویلان ني يعلمو بيد طارچ پوشي ان وعد الله حق كم يقينن وعد الله ورشتيا وان الساعه يقيمن قيامت لا ريب فيها مشي شطرات لروي کې ته دې كنغه بينه لهم كل شي جغره کولې تهلمانس کې امرهين تدارد كار ديه سابقه فوکي فقالون ویلو یو دیو یو دیو یو پتیداویلی ابن علیہم بنیانا جور کئی طبیع صحاب که فبان بنیانا سابانے ربهم اعلم بہن رب بی خطوحا تبیبانی قال اللہین علیہم آتسان غلبو چهیز رویر علی امرہم تختلکار کولبانی حکومت بی تلاس کے ایل نتخبان علیہم نزجبا خامخا جور بکنم تبیبانی اجنات سا يقولون او زرد و چوائده بی سلاسة سلاسة با اصحاب کا حفدریو رابعهم قلبهم صلورم نوئس پیو و يقولون اوائد بی خمسة تنزو سادسهم قلبهم شتدمس پیو رجمن بالغیب باتات قلب بیدنی خبری رجمن بالغیب باتات قلبان بیدنی خبری و يقولون سامن همڪ پيو اويا رَبِّي اعو عرب خپهري ع پشمیر ددي مَا عهم إِلَّا قيل او م پشمير ددي وان منظر لگو او ل با ا منقللي کل مظمل دعو ک خو پ س ماري فيهم جګړ م ددي سره بحسوونه مقع ددي سره في پهباردي نظر هغه ده سرسری ولا تتسقي تپس نکوت فيهم دي بارك منهم دي يهودانو ما هداه تنم ولا تقول ان ما هم ما ايت نشين دي اشداركي انفال جنكنه قوم ته ذلك سبا سپته ليك زه پیغمبر صل الله عليه وسلم کافر له وي ايلي صاد كه واقعه السلام وی سبب اولوام 15 فروی جي درون را نه الا ان يشاء الله مغردا تش خدا و يقرب ربك ا وقت الرزق اذا نسيت هر کله چته هير کي اغل رات وقل يا عسى نذيرا اي يهديني ربي با تعود خي ما طرف جمال اقرب دل من دې منهاجا ديوا کي دا سما رشد رشد بہدایت کی مدار و خلق کو ولبی سی وقتر کله دی صاحبہ سے فیکہ سین بغارن کی صلاح سنت سیننا دریسو کنا اپشمسی حساب سرا دمیر یا طوی غیر محمر شکل استمائی حساب کے قران داز خبرو ل ذکر کے بعض کافر شمسی صاحب کو لو نک اور سبائی صاحب کو جو یعنی شمس کے اعتبار میں اعتراض وچ اڑے لکھو کہ وکولہ مای نکلی ہر کمر سرس میں سرچ حساب کے نو ہر سم کالو کی درے کالہ سوا کی بدادرے سر کالو درے درے سواشن منہ ہشور بدہ خبر ذکر کے اعتراض علو نے طلب نہ چبائی کہ سو کمرے صاحب کو میں دے سوا جوڑائی کہ پسپوئی صاحب کا درے خبر ذکر کے قُلِ اللّٰهُ عَلَمُّ وَاَشْهَدُ اللّٰهُ حُدَهَ بِمَا تَعْتَقِدُونَ الَّذِي سُوحِتْ فِي وَقْتِ كَدَه لَهُ غُبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِاللّٰهِ لَرَوْلَمْ بِتُوتُ سِيْنِ الْآسْمَاءِ وَذِكْرِهِ اَذْ سُرُوهِ خَلِيدٌ كَيْدَ اللّٰهُ اسْمُهُ وَخَالِدٌ كَيْدَ مَا لَأَنْ يَشْتَرِي دِيرَ بِرَامُ دُونِي سَيَارُ دِلَامَا نُوَلي حُسُبُ مَدْبَغَار وَلَا يُشْرِكُ فِي مشریکای الله تخلصی سمو کی اچال حرام ازاز لگا له تفسیر مظہری اور جواہر داغے میں نقل کروی بہ کہ مان دیو کیسہ ولا یشرک فیہ شیء مشریکای الله فیہ نہیں کہ الم دغیب مختلف احدات اللہ را حکم مراد دیو کہ علم غیب کہ الم دغیب کی نظام نبی و ولی و ملائکہ جوندے رفلو ماہین امیشل لا کتاب جو وਹੀਂ کلو شریعت آتا من کتاب رب کتاب درستانا لا مبدل لشيئ من عتيه مستره سو بدلون کې فیصله الله لرا ولن تجدا اشربن ان ممته من دې شيار دل الله ننته دا بل هو د فناي واسبر مستقا او صبر ما قزان خل مال الذين <سؤال> لا كسان سرا يدعون ربهم شيرا دليث طلع بل غدات سہر والعشی او مازگر یریدونہ جو ارا دلری دے جھے الله اللہ و مخض اللہ دیدار دا اللہ ولا لا تا دعنا کانہم و, کان و آو دی مونی ستر گستا دی دینا و لا تا دعنا بل پل چونن دوری تو ریدو ہینا تل حیات الدنیا تدا سحال کی چھتے را دلری دنمائش او دل دیون دن دی ان دنیا مال اغه صاحب اختیار و علالم ګورا ولا تطیع تعبیرنه کایمنداچا اغسم ما قلبه چمن حافظ کل دې زدا غم ذکرنا خپل یاد آشنا اغه دنیا په ډول ژوند په خلاق ده و تباہ هواه روان شهید وکول فی عیش پسی وکام امره فرتع ادکار دا غزاتې په دین کې بیکار داغه فرتع غزاتې په دین کې اخرت بے کار داغه فرتو مخالف به حکومت داغه کار متول متاوانو متباہی وقول الحق من ربکم او یا حق ثابت است کا سو رب طرفمان فمن شاء دعاء چاچہ خوش فلیمن ما امر ومن شاء دعاء چاچہ خوش فلیکفر نکفر یعنی یکنن آتدنا تیار کردن اللہ <سؤال> انہ آتدنا یکنن تیار کردن اللہ الزوالمین وطارد مارم اور احاتبہن را گیرد کی دیل رسو را دیتوها دیوالون ماغو دا جہنم غدیوالون دی را گیرد کی وئی افتغیسو او قدیدو بو فریاد کوی وئی افتغیسو قدیدو بو فریاد کوی یو حاسو فریاد دے قبول کلیشی دما این فوجا نکلی مهلی چه پشاند تام بهو کریشوی وی یا کل مهلی پشاند اخری به تولوی مهر دمانه کای یا بهو یا مهل ویغا د تیلو فریقا یشوی جو رتوی د مخنا به دور دز کلی و ساعت مرتفقا او دور دز ویرا جهنم مرتفقا دفع دی اغسطو اللہ منتطیع مان را کیا ایسا اللہی نے بے شکایا کسان آمنی چنو منعنی ایمانی نے روی روی رامل اسوالی حات ملونا کینی اینا یکنن لا مضیع مبر بادو اجر من بدل دا غچا احسن عملا چغل در خیست عمل کنکی ولائے کدا کسان لہمی وطار جنات اپنی جنتن بلدامش دی رئی تجری وی من تحتهم الانحارو لان دی باغات او د محلات دی دینه مہرنام یو هللو نصیها اچ له کی دی دیره پدی جنه من کینن اساور د بنگلو من زحدن چاغو سرو زری الک د نارینو لم بنگلی چي اور اذی چی ترقه په کور داودس کلاش وی دمر بوله بنگلی چي وایل بسن فی ادم نو و ان دی بوی جامی خدرن شنی من سندس امدداری پرخمنا و استدراك انه دهته رسلنا متقي نصيحه تكي اوهين کي وي فيا پريجن كون کي علل اراء کي پتا لغونو پختو دعم ني ډره حد نه وها حسمت مرتفقا او هاسته ده فودي زيد الله تعالی علیه و صل اللهم رجلین با دو سڑو جعلنا لأحدهنا تیگر زولیم مدتار بیعود دے دوارو جنتینی دو باغنا من اعنادن با انگرنا وحفظنا هما بنخلن او چاپ رکرومن دے دوارو باغنن بنخلن ینه حفاظت مندل تجیر اکڑے و و مند د دروازه باغونو تتجیره کوله وجعنا الغرغول منہ دونهم اتمند د دروازه کیرها فصل کن تل جنته نی د دروازه باونه ا تطقو لها يرکولونی وحطلان ولن تزلم او نبو کمل من داغ نشون وَسَجَّرْنَاهُ رِيَاحًا فِيهَا فَلَأْحَاهُمَا بِنَغَمِ ذِي ضَوَارِكِ نَهَرًا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ سَمَرٌ أَوْدِيَةَ دِي بَادِ الْمَالِكِ بِطَارِ سَمَرٍ نَهْرِ نَهْرٍ فَقَالُوا لِصَاحِبِهِ نُولِي دَائِمَ الرَّغْنِ اسْتَلْدَ وَهُوَ حَاوِرُهُ أَهَالُ دَارِهِ شَهِدَ يُحَاوِرُهُ خَبَرُ كُلِّ اگر کو له اوباصی دغه پسند تداوی کوي جګړه مطالبه ویتی ولی ولی وانا فرمن کا زدورن بتا من علم تمال کی وا عذ فرا اور یم تدلکی ودخل جنته اور دمشو د ته او هو علیم لنفسه او دے ظلم کون کے تفتیوان بانے قالیلی بو ما ظنو زمان تخیال کی مراضی زخیال نکو من تبیدہا بهی ازا با دا چتبا و شدہ با کلم تبا کینا و ما ظن ساعتا زخیال نکو مکانتگار کی قائمتن بقائم دو ولا اريد التلا ربي يتشره واپس کړو سم وخت تل رښتا بل فرجو تقدير جامت رام هي لاجبن من خام خوب من زفورن منها غرض دي باغ نن قلبا زو دورتلوه زمانه درویده غوږه دي باغ بهتر قال له صاحبه اله دې تمره ګوريده او هو يحایر هو خبر اکفارۃ الذی آیات انکار کړه دې دا هغه چې مخلقک من ترابن چې پیدا کړو ته خرمنه ثم من نطفه موجاز احساس کیږي نو نس مسواۃ رجل او ابرابر کړو ته صلیب لاکن هو ربی اصل کې دا لاکن ته اصل کې لاکن انا لکن هو الله لیکن نجم ده الله رب زمانه ولا اشরিক بربی احد او نشریک برب فل سرا احدن حچال را ولولا ان دخلت جننتک اولنا چکل وردن شوت دیغا fmt ما شاء الله هر عاشق حسین نے پریدار شاء الله قلتما ما شاء الله وليتا ما شاء الله هر هغه الله یا مانو له ما کړی ما شاء الله ديږي ما شاء الله خدایا هغه چې خوښېده الله ما حاصل ديږي تا به ویل ما فيها انما حصل بالمشئه الله اون هغه څه چې په دې با حاصلې په خدای دی علاوه په مشیت دا الله باندې لا قوت الا بالله مشته له قوت نظر پوینده د الله سره انت کے چې روي نو ته انا کلمې نکا چې ته منو تان مالنه په مال کې او ولدا او اولاد کې تاسا ربي نو ډېر زړه چرځمایې او ته ني راځي من جنته کې بہتر دی داستانا و یورسلا رغلگی الہاب د دی دا دانی حسبان عذاب من السماء د بر طرف نام ان فتس د ہنوبه گریدا سعیدن میدان زلقاس عف سطر اس کس مو ګټو پگینی ا یس مہنا او هاغ رنیا به شوب دغی خورن او اس بها یاشی بماؤها بدو غورا اچی فلن تستطیع له تلبا مطبع هرگیز واس انشی لرلو باغیر تار تلبا بتلبون دوبون وحیطا بسمریهی جیرک رشو و تمیود دغبار فاس باہن درگیدلو یقلب کفیهی چمرو مرلو فللا سنان فللا سنی مرلو علامہ باغ مالبان ان فق فیھا چلا گلے تد باغ یا بابا خاویۃ المرا گرزیدلے انا اورشہ چت مخفل بانیں و یقول دی علی تنی ہے افسوس لم مشرک تربی احدہ چننے مشرکڑے در پل رب سے رہ سود ولن تقلہ ہسۃن لواۃ جرتار اس سر دلایم سرونہ چې ان بعده تړېوبه د مندو نن الله سيوا كان من تصرا مې د بدلا اوس تم کې هنالك الولایۃ لله هنالك ملک او اختیار لله الحق خاص الله رشتي نراو هو خير ثوابا دغه الله غره دے په ثواب ورکولو کې و خير او دغه الله غره دے په نتیجاو په انجام ورکولو کې و درغلهم دائم محبوب مثلا ال هات دنیا مثال د جنو دنیا کما ان تشاندوږي انجلنا اوچرالی دلیو من نبا من السماعی دگر طرفنا فاقتل تبیهی پس گنگ روخی جی تبیبان من نباة الارض وغبوٹی دزمکی فا اصبحا شیمن مگرزی زری زری تزروح الریا علو زوید دولرا حوادانی وکان اللہ دولالا کل شم مقتورا پاریو شیوان قدرت و دغه یو انسان دی یو سوره په قبر کې خاوي آزاد د بدن غازا هغه هوا دا لوچته ویچته الله المال والبنون الله المال وا منزینت الحی دنیا دا نمایش دی ګم دنیا دی دل ازینت ګم دنیا دی والباقیات و باکی پا تکیدن کی, کی اسوالی هاتو خیر غرد عند ربک استادردتن استوابا تبدلیتی و خیر املا غرد تومیت کی و یومتک مرزبانی و یومتک مرزبانی مصیر الجبالا چرواندت من وَتَرَى الْأَرْجَوَى بِظُلْمَةٍ كَثَارًا ظَاهِرَةً سَرْغَنًا وَحَشَرْنَاهُمْ رَجْمًا كُنْتُمْ جِيلًا فَاجِرًا نُبِذَ مِنَ الْهُدَى إِلَّا آيَةً وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا أَفُشِطَ كُرْسِيُّ رَبِّكَ ۖ تَهْتَالُ رَبَّانِي سَفِينَةً بیشک ار خپل تاسو څنګه تا کما خلق ما کوم لکه څنګه چې تاسو اول مره طاول ځل کی بل 함تم بلکې تاسو خیال او ګمانو ان نه نهل لکه کوم موعدات مقرر بون کو تاسو په ارمان وېدا سميټه او عادا او کی به خدشي ملنه فترل مجرمین او وجتم مجرمان مشفقین چه دایو ریه مین ما راس نشی چت یم الله موکی وی وی یقول نو عبدیا افسوس مال هاون کتابی سد یم الله لا حاضر صغیرتن جنیره پره وک ولا کبیرتن ملیشه الا احسها مغرتون را ذکرین وجدو عاملوا حاضرات او بم ندئی حاغچ آمالی کوی بی حاضر ولا یظلم ربک احدا او ظلمنکی سارا بهذا آده چا سرا بیتن سربم ظلمنکی سی چکری آبورت ملاوش و ایو قلنا آیات کا وحشوی لینیا لی ملائکتی ملائکوتا اسجدو لآدم سجده او تاسو حضرت آدم علی صلعان تفسجدون سجده او دی اللہ ابلی اسم اگر شیطان سجدنه اکره کان من الجنی او دو دکیر آننا فسسقان امر ربیهی فرمانی کل ود حکم مخفل ربنا بای خلق چیوئی آباز کتابونی لکیلی چی دید اپنا لاکون اونا احقول الله نی کان من الجنی دو دکیر آننا فَتَشَكَانَنَنِ رَبِّي نِمَا فَرْمَانِي کړي وا بهتم مخطر رغنا فتت تخذونه ایا تاس نسی دې ضرورت هي اولاد دې ده او لیا ادستان من دې نه لا جنا نه هم او تاسو ته پاره دشمنان د در دا شیطان لپاره د ظالمانو بدلا په بدل کې د الله م نام الله دوستي پره واخله شیطان دوستي واغسته ډېر نا کاره دوستي واه ما شتهم الله او ماني حاضر کړی خلکه السماواتي پیدا کولو د اسمانو ته الله ربي دې نکته تعالی خلق انفسهم او متدا قوله د مقسمين دې تعالی ما كنتو منز مُتَّخِذَ الْمُذِلِّينَ آنِيَكَ غُمْرَاهُمْ الْآزِدَائِنَ زَغْمْرَاهُمْ إِمْدَادِيَانَ وَلَمَّا يَقُولُ فَتَكَ مَرَضُ شُيُوَيْهِ أَيَ اللَّهَ مَاذُ زَيْءَ أَذْنُكَ الْمُشْرِكَانُ شُرَكَاءَ الَّذِينَ فِي سَدَارَانِ وَجَاهَرَ كَانَتَ زَعَنْتُمْ جَتَاسُ فِي خَيَالِهِ غِمَامَ قَوْلِ كِدَالَ اللَّهِ س هم د د مشرقان ورپیا همنوو ک د مد او د مشرت دپه ف يستهجیله هم مجااب بورنو ک جيت وجه الله د بربتهمن د مشرقانو د د خللاو ک مو کا ز د خلاقته ز دطبباو د مو دقاو معدا وجه الله د بر ب نه هم مو یادامانین نو ځال لا دې نه موږه کا او ځکه چې تموند مشرکان او د د مبدا مبدغارانو معبودانو کې نوې دې دښمنین یو دښمنان نش درالم مجرمین النار او مجرمان اور لرا فجن نو دې دکو هشین الله یې کینن دی میاخوها دایور په وټونکی دې په دېور کې یاخې کې دمکی ولم يجد د د من عنها دور من مصر ص د اوريد وقد سرنا د شبار بر دقل في هذا القآو پهديقرران کې لنا تو دپار د خل په من كل مس بهرکسم مثال الناس وقاممل انسان ثره ش ثر کمنا د كلو اکثره ش د ټوله شي زوی نه دی ځغلالو طاره شي کې سه ځغلالو دی به هر شي نه ځغل مارو و ما من الناس ا نبي مني کړي خلائق يې نه بچ رہی امام راळी يذ جا اهل الهدى تل څراغ له دي ته داد ویسي استغشورو ربهم عذيب بخنا غالي الا ان تات يهم نګرباش راشي سنت الاولین طریق ورنبانو او آتیهم اللہ باب قبول آیا راشدی تازاب قبول آم خامخ وما مرسل المرسلین اللہ مرالی رمیتی عمبران اللہ مباشرین مگر زرور کون کی ومنورین مگر زرور کون کی ووجادل اللہ بین کفر او جگلی کئی حاکتا امچ کافر بی بالباطلی تباطلی او سبتارو جگلی لیذ هیذہ الحق دوت پارچ دی زاہله کی و لړۍ په دانه حق لرا کمزوری کی په دانه حق لیذ هیذہ الحق دوت پارچ کمزوری کی په دانه حق وقتخذو آیاتی او نولیدای دیناتنا و ما وسو انذرو چې دویل ور ورکولې شی فزوات فو کو سرا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنْ ازْدَرَّ كِتَابَ اللَّهِ وَجَعَلَ دِينَهُ هُزُوًا وَقَالَ إِنَّنِي مُؤْمِنٌ بِالْآخِرَةِ وَإِنِّي لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ وَقَالَ إِنَّنِي كَفَرْتُ بِمَا يُوحَى إِلَيَّ ۚ إِنَّهُ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَلَوْ أَنَّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَتَوَلَّى بِهِ مُدْبِرًا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ ان جَعَلْنَا الله من درزلي د الممالا ق <تصفيق> تضمون دجبانڪتن پردي چآ پرد بي لر منڪئي أي يفقاه هو داري پوشي پرقرآن من عري دطه د پودو دقرآنا أي يقه هو دا پهقروان توهنشي وفيياظانهم وقرآ و کپدا ته هاله کې په دی ہدایت پروبل چې الله ولغه دې درانه کړی الله دې تاسو موږ څخه پرداشوله لوم کا دې مل نه ودا چې راو دې دلال دې ہدایت ته امنه نا الله دې دې دې ځانو ته راځي هغه جن مشام مشا ربک الحسن رستع بون کې دې الرحمان خاون دې ربانه لو يعاقلهم فكل راي الذي بنا په سبب دانا ما له که سبو چرته ما مال کړی لعجل لهم اللوعام نه هغه مخه تلوار ورکو دی تاजा په تلوار بل لهم الموعد بلګې دی په یوعدشتو بل لهم الموعد بلګې دی په یوعدشتو چې هغه دپدرحوا يا رزق يا قیامت کا بل لهم موعدن بل تشتروا لطار جود وادر یا وادا لئیلی دوچ چردن بیدن منی منگولی الاغوالا غینا موعلا بالمید قناعی یا موعلا من جان برمید نجاد و تلک القرآن اوضاع تلی احلتنا هم اللہ و الهلاء کریم نبی و احلمنا ظلمن کلچود ای ظالمان و موعدا مقرر کرو من مطارد حلاق الدنی موعدا یو آدم معینا یو آدم معلوما یو وقت معیم توقع المیسا یادتا وحسول مصال سلام لفتاہ اخت المربوطا اخت الخادمتا لا ابرہو امیشہ دروانیمز حتا ابلغا تربیچ ورسید مجمع البحرانی زود جمع کی او انګیه خوږه یا بهنه ډېر زمانه ډېر زمانه به سفر کو پرسو څو چې دوله انده سره د مدرسې نن ویني فلم ما د لگا کولې رسول الله دیالا مجما به نه ما زه به جنکی دغه د دریابې متا مشیال هر کله ارشاد دی دیار مهوت نه ما دی دیار مشیال هر کله حوتا ما میں اختل ففتح سبيلہ من يرد الليل عرفت لا في البحر تدري عاذکی سرع عذ سرنت شکل کی بر یاد کی پھلو اگر تو سرنت کو کے جوڑے دے رانی دور دینا فلما جاء دار کلہ پیرو تلادیالا قالو لن محمد السلام لفتحو خالد السلطان اعطنا هدانا رلن متا سبا نریو منجا غدا وی فسار نواله غرمه پورے حکی کالید آتنا غدا نارال نن تاسو سابا سابا نارو مږه لقد لتینام بیشک اور سفرنا ده سفر نه ها واچ دا نو سبا استله والے قال وی وی غدا اروتا خذراک تم اتا عز عين الى کله چنه غووله دغه سرا فانني نسوت الحيد ولكن ما له رشمي وما امسانه الا الشوط عنه اليه هو كذلك ما ندر ما الشيطان ننظروا اذا شرع عليكم طاتا واتخذني لي اوه نا هرمقام دوكننا نبغی چومنش من نلتونو فرطبا روزر غیدل على آثارهما تاغن خود اختلو قدم نبعنی قصصا واتفرات من کی فرطبا على آثارهما تاغن خود قدم قصصا واتفرات سو جبا من دلو دو جارو عبدا من عبادنا اے جندگی من جندگاننا آتیناہو یرکلی من ود ترحنتا من عمدنا مہربانی دختل طرفنا پیغنبری مورکلیا وعلمناہم اللہ درنا علما علم یرکلی من جاگتا دختل طرفنا علمی بعد اس قال لَهُوِلِي بِ حضر علیہ السلام تنسا حضرت موسیٰ علیہ السلام حل اتب یوکا آیا جتاب داری وکن سالان تو علمانی تدیش شرب مانی جتب انعال تعلیم راکے منا داسنا علم ترشدہ چی در کلشو جتا ترشدہ دا ہدایتنا قَالَ لَهُوِلِي حضرت حضر علیہ السلام انکا یقین انتے لن تستقیعا شارم نوس نہ شونار له نایاس صبره آزمای صبر صبر وک تو فتش کی تعالی ما ته اسبانی وک تو فتش کی تعالی ما ته اسبانی لم تحبه خضران ته هاپان نی کی نی پاوې باندې خضرا ولمستان په لایې ته حقیقت ته نی ظاهری به تا ته ما جوړه طرف کې قال عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زردي چوزي من لاله ان شاء الله کي چريخه خشيده الله سيابرا صبر مک ولا اعصوك امرا ما فرماني دل کو تعالو جو قال عليه وسلم ثم اتجاتن کي چريخه سادياري کي هيا صلاه تس ان متپوس گنيته ما نبيش دار کي حتا اهدي ثلكا تردیج بیانو کن وطاعت من هلونا ذکرن دیام کن چمازلت اختلہ بیان نی شروع کرو نتویت اپوسنے کے سانتو لقان اللہ دیارا روان فاللہ دیارا حتی تردی ایوارا چب آف السفینیتی سارشو دیارا پکشتے کی خرقہا نہ حضرت حضر علیہ السلام لکشتے سوری کڑے وام تختیت اللہ کا سوری کماتے کا قال لي حضرات ني سالي السلام خرقطها ayat as-surae ke baad jis toin li tughriqa ahlaha de tarach ghar ke ahl li laqad yata'sha al-imra de shak taratil kulli shiznash nata qal li hadrat zeray salam alam aqul ayama walin innaka yakinan ta lan tastati قال الولي حضرت مصالح اسلام لا تو اخرين من سما له دي ما تاسواني نسيتو چ ما له شي ولا تر حكم ما چا پما دان من اريد دي خار غنان اوسراتن سيا فانتا لقنر وانشو دادویارا حتا تردی اذالق یا غلامن دائم نخامخشی ملعشو غلامن غلامن بیوالکسران دا غلام او دید آرکی دولما و خلافو چدا غلام ناشون ما او کزوان بالغو حتی تردی ذالق یا غلامن چدائم لعشو غلامن بیوالکسران فَقَتَلَهُ حِجْرَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام مَغَلَ رَقَتَكُمْ كُلُّ طَالِ يَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَتَلْتُمُ الصَّنَاعَة قَتَلْتُمُ الزَّكِيَّةَ تَمْثَاك بِغَيْرِ نَفْسٍ بِغَيْرِ بِدَلِهِ بِسِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُكْرَهًا بِشَكَّتَارَكُمُ شَيْئًا مُكْرَهًا دُرْبَتَ دُرْبَتْكَارِيَوْكو قَالَ يَا لَهُ حَضَرَ عَلَيْهِ السَّلَام أَلَمْ كُلَّكَ مَا تَقُولُ لَهُ انك لئن تلنت تستطيع ما يصبر اذن وسمش لرم لوما سره صبر قال ولي مصالح السلام ان سالتك عن شيء كترت پوچھني قطان ان شيء بارت اد بل اعتبی شکو برسی تاہی مل لبنی زماده ترفنی وزرع وزرطا بسوزر لگو رسی جامع ممر برکوا فان تلقا مروان شیودا دوارا حتی تردی اذا تواسرا غلو اہل قریتن احل دو کلیتا افتتعنا اہلها تلق دتعام کرو تلق دروتوی کرو دوسو بالکل دغه کلمہ فاضو اېدې خوما انکار کړو د حقلی والا او د مل مسیاد د دعاو نا توجہا منځ له دې دعاو فیا په دې کی دیوار نه دیوار یریدو عین قدعا میږي چې را پروت یریدو لرا قال مثال اسلام لو شو په کستا خو شو لته خلوه نخاممه غستې بې پهديوار سملدريقال خبرلو اسلام سرراقبوب بعض داعالو د په من دستا کې او ن کا ضرر چې خبربارې در کوم کاته دطوي لما په حقیت د غ شو لپتهعالوهبره جنیت و وصلرون که باغوان به سفرن اما سفینتو حراچ را کشتا و ما سری کړو وا فکانت مما ساتی ما داور فارو غریانا نو یاملون فی البحر کاردار کو نو پدی کشتا و نه پدی دریاک فاردتو مائرا دمرلو و ان اعیبا چې نقصان نکړم دولرا وکان ورا اهم زکچو مخدو بوین ملکن بادشا، یا بادشاہ یا اخوض چغنیوی کل سفینتن هر او کشتی غصبا مامین هر اکشتی تزور نواو سرکاری کولے وعمل غلامو ارچدہ آلوکو جما قتل کرو فکانا بواہ مومنینی نو مور اپلا ارداغ مومنان فخشینا نموسر ایربی داشووا ایرحق احنا داچ واقعبتی دا دیوارا طغیان او کفرات پر کا شوی کی او کفرات کین ایھر ہقہما داچ واقعبتی دا دیوارا طغیان او کفرات پر کا شوی او کفر کی فاردنا لمن ارادالریالیہ یتلہما داچ بدل کی وور کی دی مر ربہما رب دی دیوارو خیر منہ دیر غرض دی بچنے زکاتن طقوالی کی یا اقرب او ډیر نږدې وای پر هم کوونکی کوم ور افلار یا ملګری هرڅه دا دی یارو فکانل علماء نی مبعد تر دی او جو الکان یتیمه ني چې کمالان سلی کې وکانه تحتهم اولان دی دیوال ما كان وکان عبدہما سالہن او پلاار دغه دیوارو میکړه ما هی دعا کړوا یا الله دغه خزانه شاهد زماده بچولو کی سارا د ربو ک ستارب اراده مر لهوا ای يدلھا چې اورې سیدا دوارو ځوانې اختلطا وستخرج اكن وهما رباسی د خزانه اختلا رحمت امر ربک دغه لما سالته والنمر مالك ردا تا لنا النمر تهله رائے تهله استہاد وانی بلکہ دا اللہ ترف نماتا امروا ذا لتا دات علم حققت ده ہوس دلم تست علی صبرہ چنیته طاقت لرن کے پایانے صبر و اسالونک تطوس کتان تبعرد حضر ذلقرنیم رحم اللہ کی قل ورطواس اطلو ضربش للم علوكم پتا سبعنی منہ بدن ذکر آست خبر بطارد مسیحة سلط در بیان در تر ذلقرنیم کو اما مکننا لہو یکنن من وطاقت یرکڑو دو ذلقرنیم تا سل ارض تزمت کی وآتینا هو یرکرون ودتا من کل شن سببا بهر یوشمنا سامان ساعت با سبا زہ تسروان شو سامان سرا حتا تردیغا بلغت رسولی مغرب الشمس زید دجیدن ورطا وجدها مندلودان یار ظهر دجیدن فی عین محمیته دریات تور کی بحر الاسود ورتو تور دریات داری کناری پر رسیدلو کله د دریات وغال ولانی ندع نو نور دا سخالی بریاب کی چی دوش تغربو دان وردو بیدو فی عین حمیت پشنی یعنی پر بریاب طور کی چی بحر الاسوب ورتوئی من دلو عمده ها دی دو طور بریاب سر قوما قلنا اللہ من ورتوي. قلنا دا زیوز القرنین فی غنبر ودا قلنا دا وحی پر اذا کو لمؤمن اثر پڑھی دي جل الله نقل الله مغورت اولي دي الہ انت یا ذال قرنین ذال رحم الله ان انت عزدا یا فت بیت فظائر کا عزاد ولور کا وان انت تخوا او یا انس فیه الحسنا پدی کی خلارا خ سلوق قال الی ذال قرنین قوم تہ تقریر کړه اما من ظلمہ حرچہ سوگ دے چھو دے نیشا پاتی شو پر اخفل ظلم شرک و کفر با انی ظلم امراد دے چھو شرک و کفر اما من ظلمہ حرچہ سوگ دے چھو دے نیشا پاتی شو پر اخفل ظلم مانی چھو شرک و کفر دے فسوفا نعذبوه ضربی چھ سزا بورکو من ودتا سم وردولا ربیه او باب واپس کی شو اخفل ربتا فعذبوه عذابا نکرہ عذاب دیر چې الله د ناشنا یا ما منر چا سینه امنه چی مان راو امنه صالحن عملوکنی فلहू جزا الان حسنا دغ تار به بد له استان ضرب چوبای ان د من امرنا دذکار بدین غ من یسرا آسان کیا آسان خبر ورته کو دغه راهي صبرو سنعت با سببا پسراوان شدو بیاد اختل سامان سرا حتا تردی پروبا تلغچی رسیدلو مطلع الشمسی زید راحتو دنورتا و جبہا من دلو دو تتلو چراحتو علا قوم ان پیدا سقوم لن نجعل لهم چنو اگر زولی من دی وزار من دونی ها علا ود دین سترابل ستردام وی پدر قوم کدابا دی بس غارمو اتنستی پاکی با پوٹیدل فذالک <تصفح> اللہ بارمی وقد احتنا وقد احتنا بیشکا راجر کریو من نا بما ها وثماننا لبینی کد دسرو خبراء فعلم خلکین باردرا سامانی زمین فعلم کی راجیر وقد احتنا بیشکا تکر ومن نا راجر کریو من نا بما ها وثماننا ها سو لدیچ ردوز القرنیم سرو خبرآ بجهت دی علمنا سمات بعصببآ او دوار وانشو دید اختل سامام سرآ حتی تردو پوریزآ بلغچ رسید دي لوده دی نفت دینی مند دوارو غرمتا وجد من دونهما مندلو من, من دونهما نزدید دوارو دو دو دو غرم سر قومن لقوم لا یکادون چغوی نزدیکینو يفقهون قوله چغوی په دې په ینادان می نزدیکینو چې په دې په ینادانی ځل کرنین په جوګل کړل اړای په جوګل کرنین رحمت الله علیه نے په جوګل مترجمان په ذریعہ باندې یې یقال عندي یا ذل قرنمین اذن قرنین رحم الله ان یاجوج و ماجوج یقینا یاجوج و ماجوج چې راو کافر قوم مسجیدن فل ارضی دور عنکایت متکی سہلنا جل لک خرجن معاندر غو متل طل خرجن ستقس سویمن عل ان تجلویننا پتیش ورچتو دل کی تمن وین نوین کی سدن دیوار چیدے دغه راتین شو لا شر او فسافت نه کئ قالوی لی ما کننی شی ردی اگر چ طاقت را ما ماته پای چیرغم خیرم دیر غرهم القوم د بعشانه مطالبه کولې جمله دا کار او ته وکا تامین چې باځله وی کار دی دیوار په کار دین داسه وخت ترجمه شل قوم قال القرنین نام کننی اگر چ طاقت را کړم ماته سی پای کی ردی رغمنا خیر فاعين بقوه زماترن دا دې په قوتن په قوت سره نه تمتو سره اجل وجودم به نن کوم تمنستاس کې به نه رحم هات نن دې چې دیار اطوني رولینا ته جبر الحديد ټکره داسمه حتى تر دې پورې ځا سا چې برابر لرا چې برابر کړو دې لرا نننده سرنی دغریونکې قالن فخو ویری باندې ورته پکوهای قالن فخو یلیذ القرنین قالن فخو بنویار ته پکوهای حتا تر دې پوری را جعلهم نارنچ درغول دیلر اور پد دیوار اور غرزول قال یلی واتو لیرا دیماته افرئ سراتیکم علیه تبی تاندوی شین فَلَمَسْتَ عَيْنَهُ بِسَوْطِكَ فَنِيَ يَظْهَرُهُ چَرطَ سَطَ دِي ديوار را واړې وَلَمَسْتَ عَيْنَهُ مَقْبَعًا أَوْ نَبِيٌّ وَسَلَّى بِدِي وَارَ لَرَدُ سُنْكُولُونَ قَالَ لَهُ الْقَرْنَيْنُ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي دَامِ مَهْرَبَانِي دَرَجَ زَمَارَا اسلامي خلیفہ کې دغه مفراجه ا د ویلی دا مرو نه ما کني سي دا کار سره او غو دمر دیوار اوخه جوړو چې تر قیامت پورې بلای دیوار ولا دی او وی ها ز رحمت من ربي دا مهرباني دا طرفه در رب معنا زب سينه جمال او طاقت مال الله را کړه تو را جا وا در ربي کله چې راشی وا ده دکا او دا دیوار لرحم وارد ازم کسرا وکانا یاد ربی حقا او دواد دا رب زمارشتیا وطرکنا اللہ راپ ربز من وبعض وهم دازو دجینا یومی زم تباردان یموزو چچتی دوائی فی بازن تبعض کین ونفخ فی السوری پوکیدو کلش تشفیلو کی فجمعناهم جمعا مراجمدکو منجی تجمع و اعرضنا تيشکو نو نخ्तारبو کو میا جهنم یوم یزم تدارو دانیلکا شرینو نو تارو کاسرانو ارادیا تختارکو نو سرایت تيشکو نو سرا, سرا. میدان محشر ته دیراولی او اویا زو واجب یوی واجب, ایو واجب ایو او او قاللی را قابونی ټول میدان محشر والا و سوزه الیذینا ها کاسان چې وستور دې دې سيغه ته اين په پرده کې اني تري زماده يا د وکانو دې لای ته کېونه چې دوی وسم الله رو سمعه د عریده له د حق د دا عریده دا وسم الله رو وکانو دې لای ته کېونه چې طاقت دې لرو سمعه د عریده له حق د قران اطه هغه دل دې اي يتخذ داعي ولي دي عبادي زماده نظام من دون الا وليا مدد غاران ان اعطنا يكن من تارك دم جهنم جهنم للكافرين مزلا ده كافرون ده فار من مستيا اللهم هل نبهكم ا يا خبر دار ان بدركم تاسد تاغدور تاوانی سر دعملون اللہ دو داها دی دو اللہ برباد دے ملد دی کوشید دی فی الحیات الدنیا پا دنیا کے دو تب دو تلکی لگیا دی دو شرک و کفر سر لگیا دی وهم یحسا بنا دے دمان کئی انہم چی یحسنون سنعا خیستا مل کئی ولاله نه داه کسانمي کا سرو د آې ر چې ان کار کله د راتونو مخبل رغنا وې ق وو ملاقات دپل رغمه په ح مالوهم نهبرددي عملونونهديدي مونه برد شي ف مو د ننظرلههم وپاره یملقیامتي پرغ دشامت وزمن سطوري قسم ظته غضا او هم دا سوا د دجههن نه مجه دما تاه سبب کا فرچ کفرڪيو وتهښو آیاي نولوډ زماات نورسول زما په مرانهجو پتوکو سراب د لونه د شها دسان عام چې ممن عامي من نوورړي هااتې ملوونه لهم نوی با دیوطار جننات الفردوسی جنتنا دا فردوس مظلم ملمستی آئی اگر باغات دا فردوس اگر جنتنا دا فردوس با دیوطار ملمستی آئی اللہ ہمی مونتا مواقی خالدین فیان شوی بیتا گئی کی لا یبغونا انہا حوالا او نو بغاڑی و تا صلوح <سؤال> و ببیعوه و غاری داغینا بیتر زی او و جن بیتر زی مشتا و دو جن زمین اوستا سے خوب ندیوئی قلد اللہ نوارای نجنت فردوس تی غاری کیا اللہ جنت فردوس تر نوارو و تا مو عمل لگارو نسا عمل لگارو عمل لگارو زمین او ساکی دائی زمین او ذکر او سو تلاؤ تی اللہ نداللہ دا فضل نواجی نوارو سو جنت فردوس خالدین ا لا يغيرن عنها ه ولا نبغى لري نبت الله يديه دينا ه ولا تبديل قل لو كان الظهر كشري شي دريا بنا مدادن سياحي لتلمات رب دي ده باردي قل ذكلمه رجمان لنفد الظهر محتم شي دريا بنا قبل ان تنفد كلمات رب مختید ختمی دو دو کلماتو درد زمانا ولو جینا اگر کرا کلکم یا چطلالے اشا. وَلَوْ جینا اگر کرا کلکم یا بِمِسْلِ تَمِسِلْ دَاغِمَدَ بَابْتَ سِيَاحِكِمْ درست قُلِيَا اِنَّمَا نَبَشَرٌ مِسْلُكُمْ بِشَكَ خَبَرَ دَعْدَا چِيَكِنًا زَبَنِيَا دَنِي مِنْسْتَاسُ يَا حَلَّلَيَّا وَحِي كُرِشُدَ مَا تَعْنَا إِلَٰهُكُمْ يَكُونَ مُدَدْدَار فَاسُهُ إِلَٰهُ وَاحِد مُدَدْدَار دَوَا سَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ هر آسوچ મે સાત ઈદ મુલાકાત બખ્ત લગા પલ યઅમલ અલ અમલ મસઅલહમ મા મલિક યમલિક વલા ઈશરત મદ تا نو بعده د خپل رز کیه ده اهي چالرام عبد الله بن باسر رضی الله تعالیهما و فرمایل و ایسو کوج رسپی په سیسه کې راته په وړا دی اته مې ماسوتن او چې کوم ته مړاړي ماغه د زلکی راولي الله درپاثهن اځا یاتله د دې سورته دا دوا خره یاتله قران دارتي کتاب د ذکر یال منوالو ټم پیس لپاره وچاچ په یو پیلوه طنا دی دې دغه ستره کې وسره یې یو د برابر تاسو د غړ ترې چې دغه د برابر تاسو مدا دعا یې ما سوته مونږ لی او دې چې الله ما د برابر تاسو الله غره پاسه ولا یشری د باد تربه یې حوا مده شری کوي په